Enesi radiallahu në hu të regon. Hyri koha namazi dhe ata që i kishin shtëpi të afer, ungritën e shkuan të kënjërzit e tyre për të marrë abdes, dërsa disa njërz në betën ullur. Pastaj të dërguarit e Allahut ju sot një poqe e gurt me uj. E na që aqe vogël, sa që me zorë fusje një dorë në të, e me gjitha të, të gjithë njërzit morën abdes me të. E pyvet e nënesin. Sa vet ishit, enesi radiallahu në hu përgjigjë, të, të